Розділ 22. Сварка Арабелла стояла на якорі у величезній гавані Порт-Ройла, де могли вміститися кораблі всіх військових флотів світу. По суті, корабель був в полоні, бо за чверть милі від нього з правого боку здіймалася велика кругла башта форту, а на відстані якихось двох кабельтових за кормою та з лівого борту погойдувались на хвилях шість військових кораблів Ямайської ескадри. Прямо перед Арабеллою на березі гавані біліли фасади будівель досить великого міста, що спускалося майже до самої води. За будівлями, наче тераси, здіймалися червоні дахи будинків. Місто розташувалося на пологому схилі берега. Серед дахів на тлі неба, наче під куполом сполірованої сталі, де-неде височили башти і гостроверхі шпилі, а далі за містом до самого небокраю знову тяглися зелені пагорби. На сплетеній зочерету кушетці, яку спеціально поставили на квартир деку, сховавшись від палючих променів сонця під саморобним тентом з коришневої парусини, Лежав Пітер Блад, недбало тримаючи у руках, засмальцьований томик-от-горація в оправі стелячої шкіри. З нижньої палуби долинало шаркання швабр і дзюрчання води у шпігатах. Була рання година, і матроси під командою боцмана Хейтона працювали на шкафуті і на баку. Незважаючи на спеку і за духу, у одного з матросів знайшлося ще сили наспівувати хрипким голосом піратську пісеньку. В борт ударились бортом, перебили всіх гуртом і послали їх усіх на дно до риби. Хай пливуть на дно, бо діти сніде, дружніше хо, смілішо й хо, хто тепер на чортів мейн зі мною піде. Блад зітхнув і на його енергійному, сухарлявому, засмаглому від сонця обличчі промайнуло щось схоже на посмішку. Потім чорні брови зійшлися над його ясними голубими очима, і він поринув в глибоку задуму. Останні два тижні, з того дня, як він одержав офіцерський патент, йому не щастило. Відколи він прибув на Ямайку, почалися неприємності з Бішопом. Тільки но Блад і Лорд Джуліан ступили на берег, їх зустрів губернатор, який навіть і не збирався приховувати своєї досади з приводу такого раптового і несподіваного повороту подій, не приховував бішопи свого твердого наміру змінити становище. Разом з групою офіцерів він чекав їх на молу. Ви Лорд Джуліан Вейд, наскільки я догадуюсь, грубо привітався полковник. На блада він тільки кинув злісний погляд. Лорд Джуліан з вишуканою чемністю вклонився. «Здається, я маю честь розмовляти з полковником Бішопом, губернатором Ямайки?» – спитав він, і його слова прозвучали так, ніби його світлість давав полковнику урок доброго тону. Зрозумівши це, полковник хоч із запізненням зняв свого креслатого капелюха і вклонився. Після цієї формальності він одразу ж приступив до справи. «Мені сказали, що ви видали цьому піратові королівський офіцерський патент». Навіть в інтонації його голосу вчувалося роздратування й ворожість. «Мотиви, якими ви керувалися, безсумнівно варті вашої вдячності за те, що він вирвав вас із рук іспанців. Але все це не чувана дурниця, мілорде. Патент на офіцерський чин треба негайно скасувати». Я вас не розумію, стримано зауважив лорд Джуліан. Ще пак, звичайно, не розумієте, інакше ви ніколи б такого не зробили. Цей молодчик обдурив вас. Подумайте тільки, спочатку він був бунтарем, потім утікачем рабом і нарешті став кривавим піратом. Я полював на нього цілий рік. Запевнюю вас, сер, що мені все це добре відомо, я не розкидаюся королівськими патентами. Не розкидаєтесь? А як же тоді назвати те, що ви зробили? Дозвольте мені, губернаторові, виправити вашу помилку на мій власний розсуд. Вам? А яким чином? Тут, у форті порт цього негідника давно вже чекає шибениця. Блад хотів втрутитись в розмову, але лорд Джуліан випередив його. Я бачу, сер, ви ще не зовсім розумієте суті справи. Якщо капітанові Бладу видано патент помилково, то це, власне, помилка не моя. Я дію згідно з інструкціями лорда Сендерланда. Добре поінформований у всьому, що ви тут говорили. Його світлість, однак, визнав за можливе спеціально доручити мені передати цей патент капітанові владу, якщо капітан Блад згодиться його прийняти.